La es un món implacable. Avui és víspera del día de difunts de l'any de l'armagedon i ara és 1984. Se ha entrometido con las fuerzas primitivas de la naturaleza, señor Bill, y yo no se lo toleo, ¿está claro? Es el flujo y reflujo, es el ritmo de las mareas, es un equilibrio ecológico. Usted es un viejo que solo piensa en términos de naciones y pueblos. No existen naciones, no existen pueblos, no hay rusos, no hay árabes, no existen terceros mundos, ni occidente. Existe únicamente un gran sistema de sistemas, un vasto y salvaje entretejido, intercalado, multivariable, multinacional, dominio de dólares. Es el sistema internacional monetario que determina la totalidad de la vida en este planeta. Ese es el orden natural de las cosas de hoy día. ¡Y usted se ha entrometido con las fuerzas primitivas de la naturaleza! Usted aparece en su pequeña pantalla de 21 pulgadas. Y grita sobre América y la democracia. No existe América. No existe la democracia. Solo existe la IBM, la ITT, la ATIT, y Tipón, Dow, Unión Carvay y Exxon. Esas son las naciones del mundo hoy día. Ya no vivimos en un mundo de naciones e ideologías. El mundo es un negocio, señor Bill. Lo ha sido desde que el hombre salió arrastrándose del barro.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 Doncs sí, doncs sí, escoltes 1984, un dissabte més, avui dia 1 de l'11 de novembre del 2014 I tenim un programa, com sempre, replet de, replet de visites i replet de bona música I en aquest cas, eh, com sempre, tenim la inestimable col·laboració d'en Jota Que estarà aquí, porant. però avui també tenim que ens venen els estudis de STA d e d e Avui també al programa compartirem música enregistrada a Mallorca a un estudi en concret, ja que tenim aquí el, el, el productor i enginyer dels estudis d 70 c t Destructor, que ja el coneixem d'haver estat al programa amb altres projectes mm -hmm. xerrem amb ell i escoltarem música i, i qui sap, a potser xerrem amb Man Raül Ah, avui, avui no el tenim en presència aquí però de jo crec de moment, que veig segur moment ben segur que farà alguna trucada d'aquestes indiscretes. I sent el dia que era, que tothom passat ja per aquí de camí cap al cementeri a donar flors de paper als seus, seus morts mm. uh, pues, hem dit a Manjota pues, quin fil conductor portarà els discos que escoltarem a primera hora? Hem dit a Manjota no has dit a Manjota <laughs> que havien de fer que t'assembles temàtic a morts. Clar, molt difícil Sí, clar, te diuen això Però és que, molt obert Com ho agafes? Mira, he dut un parell de bandes que tenen components morts. <ríe> no és el cas dels de Kennedy's. No és que cas de Kennedy que sí que tenen el nom sí. mm -hmm. de morts. I i seran tot, o quasi tot, bandes estatals. Em falten moltes, com també podria ser Ebros, d'aquí. Uh, hi ha I mils de bandes amb gent morta, però clar, no m'ho adona. Bueno. I... I aquesta cançó de Halloween, dels de, de Kennedy, que ara que ha aquest boom del Halloween, que no havíem viscut... Ja l'he quigat en Halloween i aquí, ja eh? Ja està, està fet, fet, ja està fet, ara... Bunyols i Halloween. Exacte. Bunyols, Halloween i castanyes. I castanyes. Doncs pues aquesta cançó de Kennedy Kennedy's, amb la seva lletra, era molt xula, perquè xerra de tot allò que, que voldria ser i que no tens nassos a fer, excepte una nit com la de Halloween, no. o la rua, el carnaval... Bé, bueno, o... aquí són privilegiats perquè ho poden fer dos pits. Per pues, Carnaval i per Halloween. I a Joseta fan Carnaval d'estiu. I, el Carnaval mm, fan... és oh, on, I on? a Joseta. Ah, sí? sí, I a Campanat sí, sí. també. I és ben divertit. Oh, okay. també Crec que sí, ara mos ho dirà que també el veig que arriba. Um, <laughs> Idò, sí, que, que cada per... nit Pot ser sigui Halloween. Halloween i que no sigui aquesta la teva desfressa, sinó que sigui diària. Idò, si vos pareix poden començar amb un dels morts més lamentats so, i... Són que s'ha especulat més del que hauria pogut ser la banda que es i evidentment ja no serà ni, ni, ni un segon mai. Són els Paràlisis Permanente, que va morir-se, o digueu, en aquest de files en Eduard de amb un accident de cotxe l'any 83, mm. en 21 anys. I escoltarem un tema molt, molt timbaler i tribal, des del primer P, compartit en el gabinet de Gallagari, que Pero, me parezca del 81 al 82, ya no estoy seguro, ya lo miraremos, y podemos escoltar Stengon Pasajero. Ya se podría ver Marta en Jaime Urrutia, ¿no? Bueno, no lo diguis a radio, Fede. No bueno, sé ¿sí qué diría en Rogelio. diría en Rogelio. sana brutal. Sí, sí, és brutal aquesta aquesta bé, la primera que ens ho desparàlisis, més conegut també brutal, autosuficiència que és ah. super famós juntament amb un dientzass, que també és teno que vida, el que Buda un veg per camí. Vaben. Vaben, o jugando a les cartes, no, també. Sí, no, és clar, eh... un grup que que, que, que dona, interior. que dona. <ríe> Seguimos mermals. Venga, I don't go to cop. De la chabanda. Puff. The skull button. Morir de bona vida sí. i han deu-te un esplit que és altra cara també el profitaran són a Rit també adormar més i també t'ho haurem de posar des de, de Sant a Bilbao venga, la rata de Vicallà Doncs sí, doncs sí, uh, aquests uh, escorbutos... Ah, sí, bueno, i, uh, i res, avui Era... també tenim... Era ah? el disco Esquizofrènia i jo crec que avui a potser ens poden dir alguna d'aquestes bateries tan curioses, no? Perquè avui, avui el programa tenim en... En Tomeu. En Tomeu Destructor. Bones tardes i benvingut. Bones tardes. Bones tardes. He arribat en Soltrector fins aquí. He estat sí. una hora per, per tenir, <laughs> però bueno... Sí, hi havia coes en el cementiri hi Havia coes, sí. Sí. sí Per entrar cap aquí No, passada, no, no passes pel cementiri Doncs en Tomeu és un bé conegut Que no és la primera vegada que veig aquesta casa A Titorieta Ràdio Perquè també has vingut Per un grapat d'esclata sang La temporada passada Sí, sí, que avui vespre per cert la posem a campanet Epa. Per qui volgueu pegar un bot a campanet Si m'ho sentiu Allà avui a les vuit i mitja A sentir que ajuntament a Kenny. aquí hi ha un super Kenny confirma, sí. i dò, això mateix a les 8 i mitja hi ha per un grapat de sants. si voleu anar veure sang i fetge i com per flemar-me un poc contra l'iglesi podeu anar molt bona recomanació, sí, i si no sabeu per què és per un grapat d'esclatessancs, de vos recomanàu que escolteu el programa la temporada passada, que està als podcasts mm -hmm. de Tito de Tarradio o de la Ràdio Bronca. Ok, ja, que hi sou, ho busqueu per internet i, i vegeu allà que, que el trailer encara està penjat. Sí, sí, sí, sí ah. un trailer per allà. Molt bé, Però millor anar a campanets, segur. Sí. Escolta, avui em de duit aquí i volem xerrar de la teva feina els estudis de ST. Eh, uh, algunes clar. cançons de que s'han registrat clar, clar, al darrer temps? Però he declarat una cosa, no m'ho dou i te vingués en sò t'hem bueno, fet dur ah, sí, sí. Eh, uh, sí, podem posar... començar amb busura per començar un poc el live. Venga, I don pujant estar. Venga. Vale. I després vols vas explicar una migueta més. Escoltàvem, Usura, uh, això és un adelanto de lo que serà el seu nou LP, primer LP, eh, Legado, després del seu set pulgades en Berga, EP, i que has enregistrat tu als estudis. Crec sí, que sí. ja va ser l'hivern passat, no? Sí, sí, fa estona hem tingut problemes amb aquest disc. M'ha parell que l'han vingut de pagar doble vegades. A fàbriques diferents. Sí, no. Bueno, això no ho sé. Sé que ho van enviar una fàbrica i se'n van anar... Qualcú se'n va, se va anar en sort que... del ves. Ah, alguna cosa així, sí. sí. I s'han vingut de cercar la vida i tornar-lo a enviar. enviar no sé si és la mateixa fàbrica no en tinc ni idea, però és Va. un disco que dur molt, eh? sí, molt de retard i és una cosa que a vegades passa a Mallorca no? sol que... passar a Mallorca enregistres i després que surti el disco i si arriba a sortir passa molt de temps bueno, això ja saben tots que aquí... Som... aquí, hi ha alguns que fan molta via també. Sí. però sí. explica'm-ho un plato meu eh, què és aquest estudi que tens eh, quan va sortir i es projecta eh, perquè bueno, a tu te coneixem de, per, per, per moltes bandes infinites bandes també que has estat tocant eh, val però... la pena recordar algunes perquè sí. no, no el conegui no li vagi a la però has estat en termites has estat en... OGT has estat en disc, has estat, has estat en Quatre sí. has estat en Bad Taste, al dos Rebol, sí, sí, i fa, alguna cosa més, segur. Fa, sí, segur, ja tampoc molt record. Fa en Carrerdela amb per aquí. <laughs> bueno, xà havia d'estudi, de pues, va començar nantegrar gravar per aquí i per llà, pues, no, no me convencia com canzonades si, i quan va a mirar qual que i va dir, "Mira, ho feré jo em vaig adonar d'estar ficat dins un merder que te cagues i no és que jo ho fes millor que els altres però a poc a poc m'he hagut d'anar espavilant i, i coneguem tots l'equip i tot això Hombre, el primer que pensava que era comprar quatre micros l'equip i ja sonaria que això com el London Calling Desclash però a poc a poc m'he adonat que vaig arribar aquí d'un poquet de feina i bueno, estem... estem el que tenies clars és que mm... I havies de posar les mans, no? Sí, això ho tenia clar. Sempre m'ha agradat col·letjar i vaig dir, he de col·letjar, si no m'avorriré gaire en aquesta illa. <ríe> he de fer cosa, un poc. <ríe> I i bueno, quina va ser la primera banda que vas enregistrar? Jo crec que deu ser coses de deu anys, no? Que estàs fent feina amb això. Sí, sí. Crec que els primers que vaig enregistrar, que encara no tenia res muntat, van ser monstros. I va deuen registrar que les cançons del single... Sí, van, van registrar, em pareix, que van treure dos singles després amb això. El Mostro Cross i el de Desguace, no? Sí. Bueno, Desguace és una cançó que més em van, van venir un dia, i que ja la posarem, que van venir un dia per gravar aquesta cançó, que és una versió de Jesu Ramerixen, i és un dia a part, així, que van venir en pla, veniu, ho gravar, som a més. I me fa ganes que no ho posis. Pots escoltar una un altra de, de les teves feines? Sí, vinga. No? Què és el que tenim a continuació? el mateixos monstros. Sí, Els mateixos monstros. I una cançó del seu darrer àlbum, no? eh Crop Circle Blues, se titulava a Storm el... Weaver. Storm Weaver, que tenen un videoclip guai, no? Molt bo, si ho vau mirar per YouTube, només heu de posar monstros i crec que ja directament pot sortirà i estan registrat part del videoclip en el lloc ocupat el o de vora de l'aeroport una part, O no? Oh, no, això era un, no, altre, no, videoclip. No, això aquest, era un altre videoclip, això altre videoclip. està Aquí de guerrilla, una... no? De guerrilla, mitja la Neu. Milla eh, no? la Neu és un monitormenta. Nam escoltar la cosa. I doncs sí, això ha estat la cançó dels mostros. la veritat és que m'agrada mm, recordar aquest, d'aquests temes. <ríe> I i, i bé, bueno, i que més a part dels monstros, eh, com, com, quins grups més eh, has anat gravant aquest temps? Bueno, hem anat gravant, la veritat és que bastant de bandes de punk de Mallorca, mm. he d'estar molt agraït. En es, en es... Tots són de Mallorca? sí. Crec que, mm, bueno, a part de qualca feina que he fet per internet que m'han mm. enviat i hem esclat i això, sí la majoria són grup de Mallorca i la majoria bandes punk avui m'he mm. centrat directament en so punk i només he dit bandes d'aquí de Mallorca d'aquí de Mallorca que, i que són amics i m'agraden mm. i també hem esteritzat qualca coseta una cosa així que me fa ganes mencionar és el màster que va fer d'escòria del doble LP que ha sortit mm. que això doncs pues, estic estic bastant content perquè era una de les bandes de quan eren nins perinta mm. i tot això pues, Escòria ja, ja sentien xerradells i nosaltres ja flipàvem i oh he vist que veixiste d'escòria no sé què tenien set cintes mal gravades de casset i tot això i mira per fer aquesta feina va ser tot, tot un o no. si sí, la veritat que la feina que va fer Metadona amb aquesta edició, va ser ben guapa. Sí, sí, sí. I sa restauració, guapa. perquè no va ser un màster, jo crec, la feina que va fer, va ser una restauració, no? La veritat és que sí, era, era difícil sa, sa cosa, perquè era d'un CD gravat de cinta, mal convertit digitalment, era pràcticament de renou, havien de treure, intentar treure el que era sa del grup. I més o manco, dins les possibilitats, va quedar decent, tot jo. Sí, coses més difícils t'hauran demanat, no? Sí, m'han donat coses més difícils. Però ja en xerrarem. Però sobretot graves grups allà al vostre estudi, no? Que on el tens ubicat? El lloguer, està en el codi lloguer, ben I... insonoritzat. Perquè la gent que no el conegui, quin quins aparatos has servir o quines característiques trobes que són les que estàs més orgullós d'aquest estudi que has muntat? Doncs les pues, característiques que estic més orgullós. Estàcnic. Oh. Estàcnic és la millor, però jo he vist que t'has pegat un corrazo no. allà de fusteria guapo, no. No. no? Broms de part, sí, són any d'inversió i de, de, de correm-mò, entre cometes, i dedicació i ganes, i, i en el final passeu un estudi bastant xulo. Si el voleu venir a veure, esteu convidats. No vos per cobriré res. Per perquè no són només les màquines, no? És també una feina de condicionar acústicament l'espai. Clar, clar, clar. I o sigui, supos que això té el seu intríngulis. Això té molt d'intríngulis, però és un tema que si ens hem de por a xerrar d'això no, no acabarem avui. I són, són coses que jo m'agradaria no haver hagut d'aprendre, però al final, mira, no te queda més remei. Doncs pues, abans d'escoltar Escòria i les altres coses, se m'escola un, un altre tema dels que en Jota ens mencionava d'aquest Split LP. Ja, mitiquíssim, no? Mitic, mitic. Uh, entre Escorbuto i Rip. I Rip també... Vinga per demà, el nom de Rip. Sí, sí. També hi diu. És un cap de setmana, mortífera. Doncs no. pues una de les cançons que ha triat un dels altres convidats que polulen per aquí, que és en Gato, ha triat una de cançó... Tantura que... més mítica també de Rip. Sí, una època molt més canyera que la del seu LP No te mueves. Sí, el anterior. Bé, això 83, originalment. No apareix. També ha xerrava un altre convidat, ben amb Kenny, també és per aquí. Que és de rip anaven per davant dels altres grups, el so que tenien d'Espanya, em referia a l'Estat. Escolta, Val d'Apo, ja que també és de l'època, tu no tenien aquest so. Uh, el rip, son GVH, la guitarra i això un so gaire sí. més inglès. Sí, sí, si directes d'aquesta banda, de, dels primers 80, Mol hardcore, un eh? mitxajero, cool. MG, més ràpid que MG15, ¿no? però molt cru i sí. el disco es que de, que el van enregistrar un poc tard, no? És es que se van registrar, no sé, van si 80s, va sortir. Sí, sí. I després també tenen un directe, que l'Omnic Ten gravat. Oh, eh? ja m'agradaria que un bon sellai tregués un directe de Rip, tio. Ni un directe, jo no que un CD. Un CD, CD Un CD que va treure el fanzine Destruye un fanzine basc doncs pues què, anem a escoltar la d'antimil·litar? <coughs> que Antimilitar. sempre entra bé, un pal d'antimil·litar. Sí. Per si qualsevol cosa encara se pence. Bueno, també hi ha d'Or Mars, que són el, boca, es, el vocalista, el Mauma, i en Porto, que és el baixista, que en aquesta cançó també fa de, de vocal. És en Roscale. Izquerda, izquierda, izquierda, derecha, izquierda. pues uh, antimilitar de RIP, un gran tema, un, un gran clàssic. I, i bé, uh, seguim un poc uh, uh, uh, ara estaven comentant un eh uh, altres feines així que, que també havies fet. Que com fem anem a escoltar un pot de escòria o què hem de fer? No, jo crec que escoltarem a... Sí, ara escoltemes crach que peguen un ah. poc més en en son RIP, crec jo. Venga prestem aquest GPH de... i després escoltes amb la Gescòria basureros, que és un hit, un inda, <laughs> un inda generacional de Dinca. Un LP de Crash que se van a autodetails amb l'ajuda de petits cellers, és una fórmula que funciona molt, molt sovint, sí, sí. no? Sí, sí. Vostres ho heu fet també amb, amb la vostra banda de Quatermans, que oh, acabau sí. de treure un, un nou LP que l'hem estat escoltant aquí al programa sí, i... Sí. Et ser millor manera. Ara mateix a poc, a poc grups van i li diuen, no, ja, pagam un disco i... ho hem de sí. Bé, el punk sempre ha funcionat així. Bueno, sí, sempre sí. no, però majoritàriament... distribuir, també, no sí. sí, hi ha més gent que distribueix. També està bé. M'he repartit el volum de còpies. El de està molt bé. Sí, ara li un crowdfunding, no? De fet, no, no m'ha conèixer això. El Efecto Podemos. El efecto pues Podemos. anem escolta, Crash. Així comença el seu LP. Sí, aquests uh, eren Scratch La veritat que també... Let's survive Bon sort, la veritat És que sona molt bé Quantes barres han Scratch? Ara mateix, en el disc ho deu posar Però crec que va ser l'any passat uh, L'estiu del 2012 12, uf. Ja, ja, has... ja ha plogut, eh? passes temps Pues sí, Scratch és una banda formada Per en Víctor, Òscar, en Arturo En Edu I crec que també en aquell temps Estava en Pato, a la, com a segon sí, sí, guitarra, sí. no? Estava en Pato i, i ja que ho has mencionat podem tornar a recuperar el tema d'Escòria, de, no? Sí. que vas fer aquesta restauració sí, quina sí. t'agradaria escoltar d'aquest WLP? Som jo basureros, directament Som un fan d'aquesta cançó Sí, no, no Oh mm -hmm. Arriba a los besoreros de Escòria, una banda inoblidable de Mallorca i, i bueno, que torna a estar al carrer gràcies a aquesta edició de Metadona Discos, un doble LP. Um, hem escoltat abans els Crash i ara de que tenim també aquí a, a el dibuixant de la portada de Crash que també és el dibuixant de la portada del quartermas de las dues portales de quartermas de la vostra banda, no? Sí, sí, es el nostre. I és el dibuixant de cabeza un... de d'esetestudios, de es en Joan. Es un membre més de desquartermas, és es... quin membre. Bueno, xast, per que ara pues... tenim un larrí, Miquel, Kenin Xisco, ja i Ramon Joan que és bueno, y... un sí que m'ha sigut d'ensenyetre que molt bo i impressionant. I underground, i underground. Que que li el funk. <laughs> Escolta. El fan qui també li a terra I, I a terra <ríe> Vale dir que aquí també tenim en, en Kenny Que és un dels nostres uh, personatges Que escolten uh, per FM que Ho saben del cert <ríe> Com ho escolten cada dissabte per FM Sí, avui l'audiència està per terra Perquè estàs aquí, Kenny <ríe> Bones tardes Sabem sí, que tu també li dones una mà a en Tomeu En qui, a part de compartir banda Compartiu una gran amistat I que moltes de les feines que fa Tomeu a l'estudi te les va passant perquè tu li donis el vistiplau, no? Bueno, jo confia en el meu ja, perquè si no, llavors qualsevol dia morbeream un poc i millor que no morbeream. Ah, uh... no, però sí que és vera, que sempre li me donis el vistiplau. Morbeream una bona estona, el que diu ell. Sí. Però bé, m'agrada que me donis el vistiplau. <laughs> és necessari. Pues comentaven que, que en Tomeu va començar la seva andadura com a enginyer sònic uh, amb la gravació del primer disco de, de una banda on també estàs, Kenny? Uh, Contem-nos un poc, que en Tomeu no s'estira. Uh, Què va fer que en Tomeu es posés a, a, a fer de, de tècnic, a enregistrar? Perquè aquest disc, el, el primer disc que tinc aquí, el CD vostre sense títol, el vau enregistrar abans amb un altre, no? Sí, eh, nosaltres el disco aquest l'havíem gravat a, a un altre estudi de Mallorca i bé, i no mos havia agradat com havia quedat i al cap de dos anys el vàrem tornar a gravar ja quan en Tomeu va comprar la taula una taula analògica i no tenia estudi en Tomeu i el que vàrem fer va ser dur la taula i l'ordinador i tots els micros en els locals de IOSETA que són eh, en els baixos del poliesportiu de, de Joseta. Que hi havia goteres, i renaus, i togaries, i omitat, i de tot. De fet, ara estar gravant aquest disco en el 2006, desembre del 2006, que va fer un dilúvio universal brutal. Que passava amb una penada per la que flipes. Doncs pues, aquesta va ser la primera experiència. O sigui sea, que avui, en comptes d'escoltar una cançó del vostre nou LP, uh, To be on the wrong track, o alguna cançó del recopilatori segon heu aparegut, com el de Mallorca.com que escoltàvem la setmana passada anem a recuperar el primer disco que és una coedició també entre diferents eh, popes d'aquí de, de Mallorca d'aquell temps no? sí, sí. i quina cançó voleu mm, pues, que escoltem? Doncs Mamma Bum, que fas coses tu Ah, Ah, vinga <laughs> Tomeu sí, sí. t'hauries de plantejar fer un recopilatori, no? De, o... O sí, sí, ara ho pensava, estaria guai, estaria molt bé si trobaries col·laboracions, perquè si ho he de pagar a la meva butxaca, m'ho no? pregui que... I si haguessin col·laboradors interessats, on s'haurien de portar en contacte amb tu? Pues se poden por en contacte uh, per un Facebook que tenc, que és DST, Tomeu Destructor DST mm -hmm. Studio, o uh, por mi correo que es tomeudestructor arroba hotmail.com lo mm. tomeudestructor viene porque yo arreglaba tractores no soy un destructor somos un tomeudestructor destructor. Quiero, es, quiero, es que se confone quiero aclarar que hubo un problema técnico en la mitad del tema o sea que no se escuchará por un momento pero hubo un problema de botones bueno bueno doncs pues, uh, d'un Ferrer a un altre, J continua a uh, donar-nos branca amb, hem, amb aquesta uija tan especial que estem fent aquí avui ara Baixa, a Tito de Terradio, um, pinxant discos, no a l'inrevés, però discos de gent que ja no estan entre nosaltres. O que hi ha gent que ja no, que no està entre, els. entre ells. Entre ells. I recuperant uh, una banda pues, molt estimada, no? Mítica, mítica també. una banda de, de, de Barcelona, no sé si exactament de Barcelona o de Catalunya. Hmm. Uh, que són els, els desitjables una banda també de principis, es va formar a principis dels vuitantes i també té un dels components, Mart que va morir quan anava a traquer una joeria li van pegar un títol i ja se va acabar història de, dels guitarristes desitjables hmm. i clar, com que ell també era Halloween i està tan arribat ja en entre altres, posarem un tema de, de la primera cara que és que reprodue lo que sería la maqueta, la segunda es el golpe tras golpe, y podemos escuchar el vampiro de Desechables. hem no equivoquat de tema, no era el vampiro sinó el fin del món que també està ple de morts i el fin del mundo. Sí, no. sí resulta que... han seguit una... en Sòfil. Sí, amb, amb aquesta banda és difícil. Eh? Crec que te en el tintero els seus papàs i mamás que haurien de haver estat els Cramps, no? Una banda que bueno, també pega. Es, es, Estan superinfluenciats, sobretot quan van descobrir el song of the large... el primer l'ep d'Escram de van quedar com els a... posseïts... Amb... Hi un tema, l'Hombre Sèrio i Formal, que crec que és una versió d'un tema de Cramps, que devia ser la millor una versió d'un altre, de 50, no? I hi ha un documental que té molt bona pinta, però que encara no he vist, que és El que Peor Dios, un documental de la vida d'aquesta banda, que així tot va a arribar a teure 4 LPs, si no menys 3 o 4 LPs. Un està enregistrat en directe a Ràdio Nacional d'Espanya, Ràdio Press. Un altre se diu sí. Servicio... I Golpe, el Golpe i... i la Maqueta. La maqueta. Sí, Ojalá vingués uh, a, a tocar aquesta banda Mallorca que va presentar el seu documental a lo millor en té bo i ho pot aconseguir en Raül ho no, que... té i on també mos hauria agradat estar de fet és a, a la gruta 67 que gruta és on... 77 a Madrid gruta 77 a Madrid uh, una festa Halloween que els hi pega bastant també perquè són d'aquesta gent que com dèiem abans uh, uh, van així tot l'any com tots <laughs> I, I bueno, t'acaben els Monster Ones eh, amb altres bandes eh, per exemple, Mosco Babies, Million Vox eh, de Vudevilles i això va ser ahir, però... Pues que... sí, s'ho hagueren passar molt bé els Monster Ones, aquesta banda ah. mallorquina Menys en dia ben animoso contents Bueno, de moment, podem pinxar un tema de Monster Ones perquè, després de les seves maquetes, eh, han tret un pedazo de l'EP, han al teu estudi, no, Tomeu? Sí, sí, van venir, van estar... A més, un mes i mig, per els per... cap de setmanes i quedant-te a dormir, que per cert també se pot quedar a dormir, això com et s'ha de... Sin compromiso. Bueno, sin compromiso. Si feiu ben net, i si ho deixeu tot com una patena, però heu quedat a dormir, si veniu a gravar. I varen quedar els -se de setmanes, cada cap de setmanes s'emborratxaven, m'ho deixaven s'estudi fet un noi de... del cal per tot, però bueno, mos ho varen passar molt bé, i va ser bastant divertit doncs pues a la fi han aconseguit treure el seu disc eh, que no recorda el títol, tu el recordes? We are, we we are, are the monsters. monsters. Mira en Kenny, se la sap tot. We are the Monsters. És l'as en la manga, en Kenny. I, I, i l'han tret en CD i amb LP com, com el de Marasme, eh, coeditat amb diferents petits sellers locals i, i bueno, d'una banda que també crec que va tenir certa repercussió als Estats Units a través d'un programa de ràdio d'allà que pinxaven un dels temes de la seva maqueta quan et tineix Ramon o algo cosa així, no? Sí, sí, sí, sí. Tineix, sí. no me'n molt bé I quina cançó escoltaríeu del seu LP? Pues, la veritat és que no me'n recordo, els títols bueno, però és, a set tres de CD de tècnic, això, no? <laughs> no, és que el vinil no el tenc desgraciadament m'ho han de donar però encara no, no mos han pogut veure i de moment no el tenc però tenc el CD i pos escoltar set 3 Jo sí, sonen de Monster One's a <laughs> sí, aquestes han estat els Monster Wands la veritat que un tema molt xuró molt xuró, molt xuró, molt, molt, molt guapo i... i bueno Jota, com els tens preparat? no, com que abans xerraven dels crans, i els Monster Wands sonaven un poc a crans i per casualitat han duit els primers discos dels crans ah, mira. que també heu mort, perquè no fa molt el dut interior també va morir, mm. fa un grupat d'anys no sé quants però això, bueno i... I si vols per ahir podem escoltar els zombie dance, que també... I pega I per se'tatres que s'estan... <laughs> Doncs sí, això que sonava, sonava brutal. Era <laughs> el verbo al diarrea. Guau, tenc per mi que aquesta gravació va tenir lloc un dematí, eh? Sí, va ser ràpida. Eh? Pues sí. Uh, o sigui, que, que te venen grups de punk i de hardcore, però també pots enregistrar altres coses al teu estudi. Claro, ah, no, no, ayer ja. l'he enregistrat altres coses, el que passa que avui m'he centrat directament a... De... La banda sonora de per un grapat d'esclatassancs, mos vas contar que les vas enregistrar també allà, no? Sí, sí, també. <ríe> Molt bé. També, sí, de 15 persones allà de dins. No, no m'estranya, ja, quan varen venir aquí també devien ser 15. Si sí, bueno, fa no fa. De, que... Devíeu ser 15. <ríe> en total quan, quanta gent ha participat a la pel·lícula? Bastanta gent. Uh, entre qualsevol col·laboració, els que estiguin directament implicats, de bé, jo què sé, potser unes 100 persones en total. Un que ha fet un pot de vestuari, un altre que ha sortit a fer de to que ha fet el Mart, <ríe> un altre que ha sortit a fer un decorat a un puesto especial, un altre que ens han deixat un espais. Mm. Hi va haver una gent que ens van ajudar a fer una, una roca, Mm. O sigui, una roca d'aquestes de les pel·lícules de romans, d'Espeplums, de, de Cartò des de Preda, però va quedar brutal, va quedar de veres, la roca. Una passada, en un paper de Port Espanyol va pintar i tal. I no sé, són la veritat, és que... Som... Jo, fer una pel·lícula és una passada, perquè qualsevol cosa aporta allà. Clar, clar. Sí, sí, és curiós. Eh, que Nosaltres tu... que tots els que han participat a les pel·lícules tots eren músics, o m'agradava la música, tots, bé, tenien grups de música i tot això, però és una cosa diferent, la veritat. Junta teatre, junta anar a l'excursió, fer la música de la pel·lícula... Fer pedra fer... de cartó fer pedres de cartó, fer unes banyes per posar pel cap... Aguantar com ets de tots equivocant 300.000 vegades un pit darrer un altres, o unes set de vespre morem darrer ja no llum. Això te passa ja també a l'estudi? Sí sí. Això l'estudi te passa? Que no, que no, no te venim els grups prou assajats? No? Sí, sol passat. clar, això, sempre, això sempre passa, el que és cantant no, no ha fet lletres, però bé, bueno, debò de ara sempre solen tenir un parell de cerveses o botella de J.B. Que sempre ajuda. Que sempre eh? ajuda com Perspira, un poquet de nervis sí. i, i poden tirar cap endavant. Tu, tu què creus? Que als, als darrers temps pues, tu escoltes una gravació dels 90 o del principi dels 9.000... I han anat canviant no? el, el, el sol, la maquinària i tot. No? Abans, pues, per una maquetilla no te sona com avui dia, pot fer-la sonar, no? no. Com veus aquesta evolució? Eh, ha estat de forma natural? No? Quin element ha estat el que has dit és que, a part d'aquest tipus de, de canxarros, tothom podia gravar, no? O... Sí, ara bueno, ha obert un part les de a tothom, això sí que és vera. Si vols una determinada qualitat, doncs, pues, ha de ser qualcú que contrari un pot darrere, però si te conformes un poc, pf, qualsevol persona pot gravar i bastant més que decent. Jo m'ha parell, eh? bé, la veritat. Hombre, per pues, l'estudi de gravació és una lacra i és un els ha tirat tots en terra si ara avui en dia vol un estudi de gravació com a negoci val més que, que acabis els tapins i te'n vagis a muntar una tenda de cabats a una hamburgueseria que segurament guanyarà més dones o, o ser un number one però si realment que, si ho fas perquè t'agrada i perquè és la teva passió entre cometes, doncs endavant però si ho fas per negoci és veritat això és que grup de música també o t'hi poses perquè per t'agrada, o si no... Sí. sí. Calçada persona que té un grup de música entén això. Que per triomfar, un grup de música havia de fer o un anunci de tele o música per un videojoc, avui en dia. Mm. de del que sigui triomfar, que de vegades també és molt relatiu, no? Um... Ara ah, no sé ara he perdut el fil. Uh, T'anava... Bueno, anava a de grups, però bueno. Poden recuperar-lo Um, amb un altre tema d'un CD, perquè molt dels sí. material que s'han s'ha anat enregistrant han anat sortint en formato single, LP o fins sí. i tot en CD. Oh, Alguns sí, sí. grups no. Sí, ara podem escoltar si voleu, i si no voleu també, no. si voleu, d'un grup que se diuen This is the brain, Brainwash, que vol dir això és un lavada de cerebro, no? Mm. Sí. i és un grup que són anglesos ells però canten dos, tenen dos membres mallorquins, els servous que uns és en, en Toni Maltraster i en... Jaume, en Jaume Cerebros sí. coneguts no sé, per vells amics amb aquests, amb aquests noms i res, aquesta cançó la canta en Jaume i se diu Sell Out és un grup que anglos que, que jo realment només vaig fer se mescla d'aquest grup no, ah, no això, vaig... no, això també se pot, també n'anen amb el tema, amb la música enregistrada i tu me fas la mescla. Clar, és que avui en dia molta gent grava en els, en els locals i llavors realment no saben mesclar, perquè mesclar és un, un, una certa experimentació i un cert, jo que sé, has de una ser... Uïda, has de una dedicació sí. de sí, hores... Sí, com... hora has de tenir les hores acostumades, de ser emplear col·litzadors, compressors, mmm, res, separat, aparells que clar, evidentment, si no vas has empleat mai no sap com funciona. I que... això també està molt bé, que siguem poc pot gravar en el seu local tranquil·lament, després també et diu, eh, Volem mesclar tantes cançons. I vulguis o no, sempre sonarà un poc millor d'una persona que està acostumada, està acostumada. Mm. a fer mescles, que no, que no ha començat mai, que pot arribar a fer bé, però segurament li durà mesos. I el millor un que està acostumat, pues, t'ho fa una setmana. També, record, també ara pensant de majada pensava lo que deiem abans que també va estar fent eh, igualant una mica a totes sónes masters de lo que va ser el Mallorca punk al ah, recopilatori al recopilatori de sí. uh, suposo que també tens aquest punt de feina de di, bueno, anem a, a totes aquestes bandes, anem a igualar una miqueta, hem que passa, no? És una feinada. Sí, clar, i quan un productor, eh, perquè després ho passes, tu ho sents que té bé i que té sona bé. Però un altre equip, un grup sona més fort i te diu, "No, que sona, sona més fort, que més full." Eh, no pega bé davant és un pa contra i per això per organitzar jo realment en el, en el disc aquest de sona no va i toca massa, o que sí que vaig tocar va tocar tocava ser volunts i, i organitzar un poc aquesta cosa. De, aquesta va primer, que estava darrer que això també és una part important dels masters, un grup amb un bon disc i jo pens, un grup amb un bon disc i un mal ordre pot empitjorar el, el disc, mm. en canvi un, un grup amb un disc regular però un ordre perfecte Coherent, que dius, sí. millora el disc o no, i això forma part del mastering, Allà, per fer això també has de tenir un pot d'experiència, eh? aquesta cançó jo trob que pega més, ser darrere aquesta jo la posaria més endavant això també és criteri dels qui fan mastering o del productor. si recruits se deixen jo sempre vaig amb sa eh, diguéssim intenc que triïn recruits mm. però el sí, dones el meu consell i intenc ah. que, que m'escolten si no m'escolten, clar, no els obli però bé, dones la meva opinió i dic jo penso que això Hauries és així de, ser... o... de fet també per això venen a tu no, meu, perquè també, a part de gravar el, que sigui, sí. pues, també, per teva, el teu granet d'arena ja sigui amb el so, ja sigui no. en aquest cas pues, els màsters o el que sigui o sí, altres, perquè, el que puguis aportar Sí, perquè som músics que també em vejo demà i, i, i sabem el que ens agrada quan mm. anem a un estudi pues, com ens agrada que ens tractin que? pots anar a un estudi i jo l'home eh, no sap tocar, mirem-te malament perquè no sé què i això pues, realment t'acoyves mm. jo penso que si el tio no sap tocar i tu damunt el mires malament pf, tens una merda no? mm. en canvi si no sap tocar però tu l'animes i li dius prova d'intentar oh, això no sé què. el tio, pues, tota aquesta diferència se creix mm. clar, i tot això, el que guanyes o el que perds mm. en, en el final i clar, es tracta amb la gent és important perquè el músic com millor toma doni de si, això tu en qualsevol aparato del món no ho pots recrear com mm. doncs millor sigui a toma Millor, més avantatges tindràs tu en sa mescla i en tot. Bé, anem amb This is the Brainsound, que m'ho restava en no? rollant. per s'aparra. Bueno, però també és que bé, sí. d'això se tracta. Som-hi! Sí. Doncs sí, doncs sí. Ara, mira, ja que estem en aquestes hores, eh, vos volia recordar que eh, dia 1 de novembre se celebra el dia eh, a escala internacional, el dia del caribalisme dic oh, perdó, no, del, ve del veganisme. Del veganisme. Eh, és que, perdó, és la broma un poc així, estúpida, però bueno. Des del col·lectiu eh, UPDB de Gana eh, volem reivindicar aquest dia com una jornada de lluita i activisme al carrer i per això necessitem la implicació de totes. La idea és realitzar simultàniament a les 6 concentracions davant diferents llocs eh, d'explotació animal difonent material audiovisual i repartint informació contra l'especisme. Com més siguem més concentracions podran fer. També s'hi poden sumar persones d'altres pobles o altres ciutats per fer accions simultànies allà mateix. El lloc eh, d'encontre per Palma serà, evidentment, com podia ser un altre lloc, eh, la plaça de les Tortugues, bé, més aviat de, davant del McDonald's de la plaça de les Tortugues. I allà eh, en repartirem depenent de quan siguem. Idò, ja ho sabeu, som les 6 eh, eh, i podeu anar si voleu ara mateix i m'ho escoltau, doncs pues, res cap a la plaça de les Tortugues, davant de del McDonald's a reivindicar aquesta jornada de Dia Internacional del Veganisme i bueno, i ara seguirem amb Jota amb més coses sí, relacionades amb el caníbal, digueu bueno, ens són, són morts sí, posaré el meu darrer tema per avui i el posarem d'una banda que tots són vius m'apareix és excepció sí, bueno, és excepció, però també li feien que fas fiu són els ratos de porau i posarem del seu segon LP que es diu Descansa en Paz, mai més ben dit un programa de difunts Estem tema que dona nom a seu LP Descansa en Paz Larga vida, ratos de porau Larga vida para mí está ¡Upa! 8 de novembre al Teatre de Lloseta el segon Lunatic Fest on hi trobaràs una mostra de música d'alt voltatge amb estricalla, rot Wasted desenterrades without string, marasme inner side, ferobit fast food society i the crânio també trobaràs tot tipus de merchandising, fira de disc i altres coses. Do it yourself. Fes-ho tu mateix. L'entrada, la voluntat, que servirà per pagar les despeses d'aquest segon Gionatic Fest. 8 de novembre, Teatre de Lloseta. Des de les 4 i mitja fins a la final a la 1 i mitja. No te'n pots perdre. Sí, un albumazzo aquest de d'Estricalla eh, Triple Assalto Mortal crec que és el títol, una banda que jo crec que sonarà al·lucinant amb un escenari com el del teatre de Joseta La veritat és que l'any passat va ser un bon festival i la veritat és que l'espai va ser estupend I l'organització també I vull dir, o sigui, que, En guany és... recordeu que l'entrada és gratuïta però que podeu fer una donació Sí. allà a l'entrada d'un eurillo o dos crec que val la pena, no? I ja vas vos avançam que intentarem fer el programa en directe que de me 5 dius? a 7 que me intentarem fer el programa en directe allà des de 1988, 1984 des de el Lunatic Fest que podrà ser un bon moment per fer unes bones entrevistes tant a 34 grups o 5 o 10, els que siguin i també a tota la gent que estarà muntant per a data, fes-ho tu mateixa doncs pues continuem i apuram els darrers minuts d'en Tomeu, avui aquí el 1984, i se mos quedaran algunes bandes al tintero, com Almed Meddrammer o Vist Brutal. Sí. Uh, però tenim aquí preparades... que Escoltem a continuació. Però ara escoltarem el cap de fauna. Hombre, abans de transformar-se en borde mundial. Abans de transformar-se en vorden mundial i altres bandes, no? O mundial... Màquina muerta, Màquina muerta i altres projectes fet, en paral·lel no? L'altre dia també ho xerràvem, vàrem tenir també en en Martí també amb el seu estudi es va venir a presentar aquí els, els temes que Les... també ha gravat per allà, de, de grups i tot Crapi amb Crappie ja Recording, i amb Marcos, mm. un estudi de guerrilla, ja el coneixeràs no? són sí, gent sí. que també està involucrada en bandes doncs pues, en Martí cantava amb aquesta banda, que escoltam sí. a continuació Martí cantava amb aquesta banda cap de Fona. És el seu tercer single que va i tallé l'audòca a Alemanya I, i crec que jo és el que més esprada. I, i ademés també hi havia una curiositat, no? Que és que fet lo de per un grapat desclat de sangs, ja, sí, uh, va començar tira... amb un grup de gent que <ríe> se dedicaven a tirar amb Fona. Somi espectacular cap de fona. Pues sí, un single molt xulo, aquest d'instinct de, de venjança, on apareixen sis cançons editades per Yellow Dog Records a, a Alemanya. I amb això quasi, quasi que ens acomiadam o tens a la recàmera algun cartucho més? La potència pues, que és una versió de, que fan els monstros de Jesus amb Mary Shane, que és una cançó que m'agrada bastant. I ja m'ha despedit de vosaltres com on anam, a Pinyó, cap a Campanet, a projectar la pel·lícula per un grapat de 4 anys. A l'antic estau... ajuntament. A l'antic ajuntament, a les 8 i mig. Estàu tot convidat. A on són els agres? A són els agres, Doncs moltes gràcies, to meu, Kenny i tota la gent que sempre posa acompanya. A vosaltres. Us esperàvem un altre dia. El passat 22 de maig, un grup d'estudiants i professors de l'UIP varen realitzar una acció que consistia en l'ocupació simbòlica de la Conselleria d'Educació del Govern Balear. Dies més tard, les persones que participaren en aquesta acció començaran a rebre multes i algunes d'elles van ser detingudes. Ara mateix ens trobem enmig d'un cas greu de repressió amb quasi 50 persones afectades. Si coneixes el cas i vols més informació, pots consultar el blog de l'Assemblea UIP o dirigir-te a encausatsconselleria.wordpress.com on hi trobaràs també una compte corrent per fer el teu donatiu. És per això que demanem el teu suport i solidaritat suport en causades. Pues si sí, ha duït molta cuina també el tema de, de l'agressió feixista nazi de la setmana passada al Casal Volto Negre, mm. va haver una manifestació el dilluns a la el Plaça de Cort, una concentració, amb, mm. una concentració amb 150 o 200 persones mm. i, i, i fins i tot l'Ajuntament de Palma han fet com un, un comunicat de, des del plenó pues condemnant a, a aquest atac i tal i, i dir-vos pues, que des del Club del Mallorca pues, que no, sa, no condemnen aquests atacs no d'aquesta part de la allar. seva afició mm -hmm. supos que molta, molt de mallorquinistes estiran tiraran empagaïts de tenir peixes com aquestes entre els seus aficionats mm -hmm. i des d'aquí els hi desitgem que desapareguin altres convocatòries que tenim entre mans i que ens centren al burofax abans de donar pas a un bugetí especial per finalitzar el programa mm -hmm. eh, són la de Tu tens alguna? Sí, jo en tinc un parell. Tinc un a veure, diguem què tens, tu. Dia 6 de novembre, al matí, a les 10 i mitja, la gent que pugui anar-hi, hi ha concentració solidària amb, eh, amb, amb en Marcel i amb en Robert, que bueno, ja us van comentar l'altre dia una mica del seu cas. I el, a això, a les 10 i mitja, abans del judici, hi ha una concentració eh, solidària amb ells. Sí, i és que la solidaritat no té límits i tots aquells que demanaven la llibertat d'en Jaume poden estar contents perquè en Jaume Mata es torna a trepitjar els nostres carrers. Oh, oh. i mira, ja que hi som un momentat també, eh, comentar que des de la coordinadora llibertària de, de Mallorca eh, han fet un comunicat també a través de contrainfo.cat, que eh, de la segona fira del llibre anarquista, on fan una valoració del de que ha estat eh, els primers resultats, eh, diguem-ne no, com, com han vist que, com ha funcionat tot això i a més és que hi podreu trobar, si vos hi posa, si vos hi posar a la pàgina contrainfo.cat eh, en aquesta en aquesta, ja, cliqueu en aquest enllaç, podeu trobar també les taules rodones sobre, sobre les, les xerrades doncs estan gravades i les podeu descarregar i, i sentir eh, amb àudio no? per exemple sobre l'organització del moviment llibertari Mallorca eh, la presentació també de la revista Clau de Volta eh, publicació anarquista per al debat la presentació del llibre d'on de està está mi tribu que va ser també molt interessant perquè eh, molta gent del barri s'hi va, va, va, va col·laborar i presentació del llibre en defensa d'Afrodita contra la cultura de la monogàmia i com podem afrontar el turisme i les seves nocivitats de bat obert sobre el turisme a Mallorca i vam begar un poc perquè podíem haver recomanat que presentessin en aquesta fira del llibre d'Anarquista de Mallorca el llibre de Ràdio Bronca, 25 anys uh, i bueno, queda el tintero esperant que puguin venir aviat i de moment ens envien a través del Burofax, no sé com ho ens ho han fet, un exemplar perquè l'han llegit, o sigui que si fem via comentarem els propers programes però té molt bona pinta aquest llibre de Ràdio Bronca Oh i tant, oh i tant uh, I una banda de la que hem xerrat darrerament són Motor 49 perquè estan Opa. a punto de caramelo de nou disco, en uh, ens fet arribar a través del nostre Burofax, ara és 1984, un exemplar que el tenim aquí en CD. Una portada molt de menú. Uh, no té títol l'àlbum i la l'aneditat és amb la col·laboració de petits cellells també. I aquesta gravació la va córrer de la mà d'en Martí, que va estar fa tres programes aquí amb Crepig Recordings, i la masterització, curiosament, va... Correcàrrec D'en Tomeu Destructor Els seus estudis d'ST eh? Un combinat I, I no serà la presentació del disco Però tocaran Ens mm -hmm. informen de Que faran un concert pirat Al Coca Roy Al llarg d'aquesta setmana Sí que, que s'obri amb el seu bateria i després amb una altra bateria perquè el seu bateria es tira de fora, s'agafen un substitut i tenen dos concerts un pel dia 15 de novembre i un altre pel dia 22 el 15 està en el Miutragus el Fest, Fest que vos comentàvem al no. cartell la setmana passada i el dia 22 toquen la posició amb Doctor Zasca una nit eclàctica i escoltam el tema que, el seu, el que serà el seu nou LP la cançó Buenos Aires, què us sembla? Págate cervezas al mecamisa cuando por la mañana hay que tiesar y textos agradecer y textos subir ya los amarillos entran por la ventana Un camino otra vez a nacer la mañana El suelo tan frío me hiela la sangre No quiero despertar dentro de esta barba que... Los se me pasan sin ninguna razón Tanto rico en entre el mundo ya no tiene color Pensaba ir a buscar pero soñé con vos, pero no a Doncs sí, Motor 49, amb aquest super tema, la veritat és que un, un bon disc, que, que, no sé si ara ha sortit ja, la, la, encara no, eh? no clar, han de fer la presentació del disc aquests dies. Mm. Molt bé, molt sí, bé. Sí, és una cançó exclusiva que escoltàvem i que ho agraïm. Sí, I aquest clar. hivern presentaran el disco i que tenen moltes ganes, però que no s'hi ha en aquests propers concerts. Molt bé. Avui vos dèiem que tenim també a la recàmera, abans de xerrar amb en Raül, que jo crec que Uep. ja el sento a prop la uija aquesta que hem fet amb en Jota, uh, però avui tenim unes novetats i com hi ha gent que no té burofax, mos les ve a presentar directament. Bona tarda, Gato, com estàs? Hola, Fede, hola, Bernat, Larry. Eh. Eh. Bona tarda. Pues hoy Buenas. te has decidido a venir, a venir con un par de novedades rabiosas debajo de brazo. De, de Algunas, sí, sí. Y una de ellas es un test pressing de una de las bandas en las que participas tocando la batería. STA. STA, que no es una banda punk rock ni hardcore, precisamente. No, musicalmente no. Eh, y bueno, nos, sí, tenemos el, el test pressing que no, nos, nos llegó hace nada, hace 15 días. Sí. Calentito, bueno, esto calentito. Es, sí, calentito. Y en un mes menos, en un mes o menos... El día 28 lo presentamos en, en, en directo en un concierto y tendremos copias. Sí. en ¿Dónde lo presentáis? En, en Barcelona esta vez. Bueno, la banda es prácticamente es de, Barce es de Barcelona. Uh -huh. Y mm, en el hangar de Barcelona no no sé exactamente en qué parte está, pero bueno, hay que buscarlo. <risa> que buscarlo. Pues uh, ya aquí en el programa hemos presentado canciones de STA. Ajá. Esta banda de aires jamaicanos por decirlo sí, de alguna sí, manera, sí, una sí, tiene, banda tiene instrumental. Cosas. Habéis lanzado... Uh, muchas maquetas eh, lleváis como 10 años por lo menos tocando sí, sí. y eh, los últimos tiempos os habéis tirado ahí al vinilo de sacasteis un, sí, un eh, pulgadas auto editado eh, lo, lo primero que hicimos fueron sacar 13 cds así en plan cdr eh, hecho en casa con 10 canciones cada uno y bueno y luego nos hemos sacado un 7 pulgadas que lo hemos sacado nosotros, eh, y lo siguiente fue un 12 pulgadas, un LP, eh, que lo, nos lo editó un sello francés, que es se llama Control Tower Records, que, que es bien del Palo de CIDAP y bueno, de, de este estilo. Y ahora, el siguiente 12 pulgadas, que sale ahora el mes que viene, también va lo saca el control tower así ah, que contentos super estamos genial. encantados aquí de sí. poder escucharlo en primicia por bueno, primera bueno, vez bien, oye y la portada va a ser como la del primero que era de ese palo así que se ve la rosquilla que era como una funda de cartón no es diferente ¿no? esto es un dibujo de una, una ilustración de, de, un, de una, un colega un tío, un tío guay no un tío guay, un tío guay. pues vamos a claro ver cómo ver. suene sí porque en el test <risas> no hay portada todavía mantendremos el misterio Bueno, la fecha es sí, el día 20, el viernes 28 de noviembre en el hangar de Barcelona. Eh, tocarán STD presentando devastación, en el LP de nuevo, Wunderkammer, Akron y Muke DJ. Sí, recordar que serà a les 8 de desvespre i com posa a la pàgina web de l'engar, la petita descripció que fan, si considerem que el dub és un art i l'audàcia ah, una virtut, llavors ja serà, comple, contempla el futur d'aquest moviment musical sota noves perspectives, vinculat a l'estudi domèstic de pop i el seu fundador, aquest grup és MOU entre Barcelona i Palma de Mallorca. Sí, sí ¿Cómo estamos? ¡Epa! Aparezco de las sombras de, de Halloween del infierno Vaya, señor Raúl, el del baúl ¿Cómo allí estás? Estamos, como todos los sábados, aunque esté o no esté allí siempre aparezco en el lugar y en el sitio adecuado para poner un poco de música y, y contactar con nuestros eh, oyentes de, de radiofonía punk a uh, Raúl, ¿dónde estás tú ahora? Ahora estoy en Santa Fonza. Mira. Eh, después de un minicamp con el equipo de los Voltos, que ya estamos allí ya calentando motores para pa la temporada 2015. Ajá. Y bueno, estaba aquí de redas y digo, bueno, ¿por qué no poner algo que hace tiempo no escuchaba? Un grupo del 86, 87, media de los 80, como se supone siempre que es mi baúl. Y es un grupo que se llama Dog, Bo Dog, Dog, Dog Boys, y escucharemos una canción que se llama You're eh, you Related. You're Related. Me parece que se, es mi pronunciación inglesa. <risa> Lo tenemos preparado, Raúl. Cuenta <risa> con ello. Lo tenemos preparado. Bueno, pues esta ha sido justamente mi única aportación esta semana, pero la semana que viene del Día haremos un... Oye, ¿y alguna aportación para la agenda? ¿Hasta dónde va, Raúl, esta noche? Uh, esta noche esperemos teórico... Ven aquí en el hotel y a dormir, que mañana tenemos un eh, un pequeño scrimmys por la mañana en, en Paguera, o sea que haremos bondos, como se dice aquí Haremos bondos. Sí, pero ayer ayer te vimos en el TNT, ahí… Sí, un poquito, ayer hice un poquito porque tenía que hacer un… un, un Tienes un poquito unos... la voz tomada, me parece. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Eso sí, oí de los gritos y de los cabezados. Pero bueno, sí. ayer hice un poquito pues, porque es Halloween en el TNT, había una buena fiesta, había buen ambiente… Bueno. Eh, eh, bueno, y bueno, como siempre buen, buen punk que estuvieron poniendo vale, Pues y vamos allá Con los con los Tough Boy La propuesta de Raúl desde el baúl en Desde Santa Ponza, Santa Ponza. Vale. <risa> Venga, pues hasta la semana que viene compañero. Salud Adiós Fantàstic, sempre les aportacions d'en Raúl. eh? Sí, estigui on estigui, mai s'ha oblidat el programa i si no pot venir, me'n pega un, un cop casa. de burofax. Sí, sí, sí. sí. I... Recordeu, per cert, que el telèfon de Titoieta per intervenir en directe és el 971-12-53-81. I el programa el fem en directe cada dissabte entre les 5 i les 7 al 108 de la FM o titoyeta.cat i també el podeu escoltar en redifusió a través de Ràdio 77 o Ràdio Bronca Barcelona. Aprofitam que en cada zona de fondo, si os calláis Aún se si oye STA Fíjate wow, Vaya discazo, ¿cómo se va a llamar? Que devastación. Creo que no lo dicho. devastación devastación Estará contento el de Control Tower Sí eh, ¿Y qué llevas ahí? Que yo te veo que te abultan mucho los bolsillos una... te Veo que tienes una cinta Sí, está grabado en cinta, un concierto en directo concierto Grabado en, en cinta En un En un grabador, una grabadora de reportero Bueno, pero no para hacerse el loco, ¿eh? Sino porque es lo que tengo nomás. Y además que me encanta el sonido guarro. ¿Y qué hiciste? Entonces, ¿Te replantaste en un concierto...? Nah, eh, hemos grabado el, el último concierto de trance, sí, en cassette. Sí. Ah, otra, ¿Otra banda, para que no lo sepa, en la que participas sí, tocando la batería? Sí, sí, la batería en trance. Que saldrá... Bueno, la idea es sacar una, una tirada bien pequeña en... En cassette también Bajo, Ah, ¿qué me dices? Sí Sí y, Sí Con unos, unos amigos Sangre Azul ¿Te suena? Ah, sí El otro día hablábamos de ellos Te se encargan editar cassettes bueno, Ya llevan bien. Demonios Salvajes Demonios Salvajes uh, Los Ejercitos ¿sí? Máquina, máquina muerta, muerta Desenterradas También saldrá pronto O sea que sería la quinta referencia un cassette de trance en directo. en directo En directo Y son temas de vuestro álbum Muy single Sí, o un hay... variado Bueno, hay temas nuevos también uh, Pero uh. serán 10 temas en directo Cortito ¿Pocas copias? Muchas Pocas Pocos. Ah, muy bien, o sea, habrá que estar atento. ¿Está grabado ya eso? Sí, está grabado. ¿Y dónde se grabó? Se grabó en Zapo Sesió. Ah. El pasado compito, All Kids Brigade Festival, que ah, no recuerdo exactamente las fechas. Ah, qué hace tres semanitas sí, en sí. Zapo También es tocó sí, Diex sí. Cerebros, Orde Mundial, ¿Y El Traño. ¿Y grabaste otras bandas o qué? Sí. Hay, hay cosas, hay cosas Vale, ah, entonces otro día podemos hacer un especial de tu estudio Unidad sí, Móvil, ¿no? Sí, sí, Nos hablas de esa Unidad Digo, Móvil Tengo el cerebro, todo, y también el, el mérito es del sonido, ¿eh? Que el chano estuvo a cargo del sonido y la estudiación de puta madre, ¿eh? Eso, sí. ¿eh? todo hay que decirlo Hay que decirlo Vale, sí, vale la pena Roma. Y, pues, va, ¿vas a escuchar un tema de ese Venga, que a ser? Venga, escuchemos, okay. Larry, al mando Tío, me voy a Matar, más fuerte te hará, sentando esta fiesta, sentando en canter, sentar. sentar. Ah. Medio de la cosita, nadie brilla como tú, al venir abajo tus pies, brillando hasta el amanecer, lo que no. Ei, està. Que estan cantant? Que amb la, la unitat mòbil de Dengato. Molt bé, Joder, gràcies per dur-nos aquesta primícia i, i xerrar-nos de noves novetats que sortiran ben aviat uh, Aquí el 1984 estem apurant ja els darrers moments uh, I mos entra el burofax una cosa que esperàvem, una cosa ben prima, és un flexi I lo de les flexis, gato, ja, tu què crees? És un revival total, hi eh? un muntó, de repente, no? Sí, han salido nuevos, ¿no? nuevas bandas editando flexis Este creo que ya tiene un rato, es el de un flexi compartido entre dos bandas de Barcelona, alerta y amenaza, en amenaza trobamos uh, ingredientes mallorquines, yo creo. Y es una portada muy punk skin, así a lo... A me recuerda el rollo Agnostic Front. Uh, surto un, un pelat con una camioneta antidogmáticos y un trasero punk arra una camiseta de decibelios. Y de fondo se ve toda la ciudad, parece que se ha empujado a Coixerola. I surt fum de la ciutat, eh? I això mos fa enviar a Little Jan Hammer Records, encara que no participa en la edició, que és Dogma Destroyer i també a càrrec de Discos Enfermos. Quatre cançons. I escoltarem la cançó segona d'Alerta, que se titula Cuélate, i la primera de les dues d'Amenaça, la pau de la por. Adelante, Larry, ese flexi de color rojo. Rojo... han sonat dues cançons d'alerta i ara comença a sonar amenaça. La deixem per un altre dia, ja que sí, estan que sí. aquí els companys de Contrafarsa, que comencen a les 7 en punt? Sí, sí, sí. sí. Convé anar-li deixant una mica de l'espai. De totes maneres, acabar de comentar, per pues, això, aquestes noves notícies com es arriben, com és aquesta que l'Argentina ordena detenir l'exministre Martín Villa i altres 19 imputats per crims de, la, per, per crims de franquisme. Una molt bona notícia, esperem que els ajutgin i els ajutgin realment com toca. Sí, a Menzi contractan a, a la abogada sí, de las matas. Bueno, es que sí, desde la Argentina. Qué Lástima, pero... Qué, ¿Qué dirá, ¿Qué dirá? sí, con lo que dicen últimamente. Pues mira, y una otra una noticia de que estos eres que últimamente está tan de moda. Eh, según informa el diario Canarias semanal, resulta que ya el ya famosísimo niño estafador del Partido Popular, Francisco Nicolás, es nada menos que un nieto de un excapitán de la Guardia Civil que participó en la intentona golpista del 23 de febrero de 1981. Podríais decir... Mira que per raro! O, mira no. Perón. Mira Perón, no, no mos estranya gens. Doncs pues el següent 1984 provarem de fer-lo en directe des de el Gionàtic Festa i Ja demanà mentir-vos culpes avançades pels Fallos Tècnicos. <laughs> I i, i bueno, ens acomiadàvem quasi-quasi amb una cançó que arriba precisament d'Argentina, no Larry? Sí, del grup Los Violadores. I de su segundo disco, no? Gato. Eh, Mercado Indio, no, del cuarto disco, cuarto álbum y... Hicieron los de Cal. Eso, se hicieron los de cali y muy buen disco. Pues vamos a pincharlo y con esto acaba el 1984. Salud y fin la semana que ve